Jon eta jone Baina ezin destazu olako seo zer olan bota et, et, Eta zer egitean nahi duzu? Ez da nire kontua izan? Iasta, <risa> ostera be, biktimian nahi txen. Bueno, bueno, jone, bueno, jone, jone Ez daukate beste aukerarik eh, Bueno, bai, badut, Chile edo Kolombia Eta erabakita dago, Chile Baina... Bila bete noa, eta joan aurretik gauza gilegi ditut egiteko E, eingo berba. e, e, e, Joni! Jone! Ui, haupa Jon, zelan zu hamen? Bueno, zentro etorri naiz zengargu batzuk egitea eta badakizu. Banku kontuk eta alakoak, eh? Zertzua mm. delanea? Bai. Lagontuko dizut. Ba hori, beren preziak urte betes gitzienez Txilera bialduko dabela. Koño, ez da tokitxarra Txile, kostalde ederreta luzea dauka, olatu ederrak. Bai, klaro, eta ni nun lagatzen nau guztionek. Jon, hume dakat berakin? Eta bizitza humian inguruan antolauta, eta oindana pikutara. Abi, eta zeneazu esatia, eh? zer gauza esan dere berriro botako diazu, nabari da baizuk ez daukaztula aurrik. Niko bereitzakin joaten danean arnazia hartzen do, Jon. Eta nere egunerokuan holandak ato organizauta eta oindana aldatu beharko dugu eta... Joni, e, jone, jone aldaketak batzuten ez dira okarrerako izaten. Ez da zure filosofia kontu horrekin. A ber, altzea, eh? Eta ez moskiatu nerekin, a ber, zure exan noiz da joatekoa. Oskar deitzen da. Bai, ni nahiago du zure exa esatea, eh? Olak klub berekoak izango bagine bezala. Bilabete barru doia, segurenik, baina ondiokan, ez da ziur. Bueno, us, badaukazuten bora gauzak antolatzeko. Lasai hartu, gorkua behintzat. Oskarrekin berbait zendoten bakoitzean gertatzen jata. Ostia, txarras gartzeko kristo nabilidadia daka. Ta gainera, bueno, badaka oitzura bat nerbi zuetatik ibintzen dau. Bueno, zuri ez daizu asko kostatzen nerbiuetatik jartzea, e, eh? Agur esateko, txao esaten dahu, eta gorroto gotori. Baina ez zautu zenuenean ere, esango zuen ba. Ke ba, ba bat batian azizan, ja eskondutak eguazen ean. Eztak izepentzatzen daben, italianua dala ero italianuen glamurra pegatze jakola txao esatiaga itxik. Patetikoa da. Nerekin zeuntenean ere, egon gozan zehozer, zure honetik ateratzen zintu nahezta? <laughs> Ze zer gauza nahiko txoi hon. Aber, aber, aber, zire nahi beste izango? Ba, oinetako bihatzetako atzaskalak entzen zen duzen nian adibidez, mm. ero irrati xaixo lotan geratzen zinean nian, ero etxe barruan porruak erretzen zitsuzu Ba, baina, horiek txorak bestik ez dia, maniatik agutsa zialako. <laughs> Eta nik zer, zer molestatzen zintxuan? Bueno, ba, hiezen ez nahiz askoak ordatzen, eh? Ba, gizu ni alako gauzetarako, ez nahizela betere kiskilezoa izaten. Dutxako dezaguan pilautako uliak eta betizuk jasotzen zitzu adibidez? Ez, bertatik kendu ditun ituntak ito, enizun sekula ezera esan horreatik. Eta hoera sartu eta oinak izostuta ikutzen zintxu dania? Ez, ez da hori ere. Uhum. Baina, hoi edan atxoa horrek a behar, benetan molestatzen duten gauzetazari nintzen? Ba, zintxua izango naiz. Molesta huez, baina azkenengo aztiotan despistatzen nauena, askotan alkarrekin gauzenian, ez dakit, brometan, ero benetan berbetan ari zaren. Bueno, baz, zenezu esatea joan, eh? Ez dakit, baina denpora askoren oztian, eta gauzak gertauziran moduan, holan, bapatian, gubixok. Badakit, ez teula gure harremana zerotik asten. Bueno, harremana esan dut, baina adizkit etasuna edo laguna edo... D Dene delako hau. Ja, ez dakitx. Eh, el du gara. Bueno, Ion, banoia barrura. Ez dakit nire tonua zein ez, ez den, ezte den aite egiten, baina esango dizut gaur ez teula bapatean kasualiadez kalean topo egin. Agur, Ion. Txau, Ione. Jon eta Ione.